А що я ходжу швидко, то мої маленькі супутники відстали від мене, і я вперше опинився сам. З приємним почуттям волі і свого незвичайного становища прямував я на вершину пагорка. Зійшовши на саму верхівку, я побачив лаву з якогось жовтого металу. Подекуди вона взялася червонуватою іржею і поросла м'яким мохом. Поручні її були вилеті у формі голів грифонів. Я сів на лаву і замилувався обширом, який відкривався переді мною в променях вечірнього сонця. Кращої картини я не бачив ніколи. Сонце спустилося вже за обрій, і захід палав золотистим полум'ям, яке перетинали горизонтальні червоні та багряні смуги. Внизу лежала долина Темзи і річка здавалася смугою блискучої криці. Великі старі палаци, про які я згадував, височіли серед зелені. Одні вже стали руїнами, інші були й досі заселені. То тут, то там, з просторого саду, що на нього стала схожою земля, вивищувалися білі та сріблясті статуї, вирізнялися гострі лінії обелісків або обриси куполів.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 Кінець-кінцем сьогоднішні наші медицина та агрокультура перебувають у зародковому стані. Сьогоднішна наука оголосила війну лише дуже невеличкій ділянці людських хвороб, але провадить вона свою роботу невпинно і вперто.